Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 11. adásában, a mai nap a kedvenc számítós játékokkalinkról fogunk beszélgetni. Megtaláltok minket mindenhol, Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, meg csomó alkalmazáson. Írjátok nekünk e-mailt a 01podcastcooker.gmail.com-ra, ezt végig betűvel, és üdvözlöm a körünkben Márkot. Sziasztok! Szöcsit! Sziasztok! És a méteit! Bizó! Hm. Na, srácok, euh, hogy vagytok? Mm. Oké. Okay. Kiszeráltok egy órányi okuskodásra? <gül> Köszönöm. <Kiség. gül> <Még bánóban> vagyunk. van vagyunk. <gül> Kisé. Igen, de Kiség. próbáljuk hozni az előző enyhe bakinkat és... Köszönöm. Euh, <gül> Köszönöm. Na. Nétei hát. <gül> <gül> mondulni, szeretnél valamit? <gül> Jó, <érjártam> a <gül> Ezt betudjuk akkor annak mindegy, a lényeg az, hogy a adásban egy vendégszereplőnk lesz, úgy néz ki, szóval ez szóval most lesz. Jó, srácok, kezdjük el szerintem a mai témát. Mivel játszatok mostanában? Esélyetek nekem. Hmmmm. Számítógépes játékokról beszélünk. Nem pedig azzal, ami veled egykorú. De én fiatalabb, mit mondjak erre? <gül> Na, mivel játszotok most rá, most, srácok? Na, mivel? Hát Harstonnal mindig. Há. Meg, mivel még Jedi Fallen Order, egyszerűen nincsen vége, pedig már nagyon régóta játszok vele. Pedig Nem nekem már az, az jut eszembe, hogy az ilyen. Van négy világ, vagy három, és én tök rövid végig meg dobálod az embereket, meg platform mer egy kicsit, és akkor annyi volt a játék, és akkor meg vagy bele 5 óra alatt. És csak tök szépen néz ki. Na, igen, de ehhez képest még 2 egész hoztój is tart. már 20 plusz órát bele, és egyébként jó, nyilván nem úgy játszom, hogy így szaladok végig, mondom is megtartam. <gül> meg, ne? Lehet. Nem meg ilyen izéket, is szoktam keresni én titkos dolgokat, megkeresem. Ha látok valami hát, szóval úgy azért komodosan játszuk, de azért nem hát tényleg már szerintem több mint 25 órát beletoltam, és szerintem hát egy pármelyik van benne, amit látom. Hmm. Na ne, nagyon nem adja. Az Összes öcsi? Nem kell, de azért minél több fajta dolgon van annál jövő, nem? Szerencsére nem vannak ilyen bónuszokat ezek a tucuk, úgyhogy igazából tényleg ki lehet hagyni. De jó munka megtalálgatni mindenféle lézerkard, nem tudom mi, tereket meg akármiket, fogókat. Nice. Yeah. És Sachi, te mivel játszol mostanában? Uh, cyberpunk nyomom most, mint az őrült. Uh, be akarom fejezni és kíváncsmoljuk a sztorira. Uh, ja, hát most ilyen benyomásaim van, hogy mindenki elárul és mindenki egy ilyen backstabber mocsodik. És élvezett. Sadgannal a fej belőni mindenkit a vége, mikor megtehetem. Ja. Hmm. Amúgy meg vagy ezen vagy játszok, vagy zészek, elite azok, és űrhajóvá roködök a sötét űrben. Ezekről a másikról nem hallottam. Szájvepankkal valamennyit játszottam, mikor kijött. Csát, megnéztem, de nem annyira lenne rossz, csak el kéne kezdeni vele játszani egyébként. Amúgy nekem esően nagyon fura volt, vagy így, így, nagyon, meg ugye rossz volt a hír is, hogy ez így, meg úgy gadi, meg bágos, és éreztem is benne, de amikor így meháztattam vele, nem tudom, négy órát, akkor voltam, hogy ez nem is olyan rossz, mint mondják. hogy a vezetés az kicsit ilyen klánkig volt, meg így, hogy nehéz volt használni, meg nem felborulni, meg neki menni mindennek a kocsival, mm. de valószínűleg jobb én vagyok. Uh, de most már mióta lettek jobb járgányok, azóta könnyebb a dolog, viszont előjönnek ilyenek, például tegnap, hogy beragad a beszélgetésnél az opció. És mindig, mindig csak az első opciót tudtam választani, és hiába görgettem az egeret, nem ment lefelé, és akkor nem tudtam a tíz válasz opcióból más választani, mint a legelsőt. Ja. Az ö, nekem annyi fel, hogy az elején ugye kiválasztod, hogy lehetsz a Street tram, Samurai, meg én nem is tudom Outlaw, meg nem is tudom micsoda, annak van értelme egyébként, hogy melyiket választod. Hát, Tudod? ja, hogy akkor pontosan, hogy lehetsz nomád aki ez ilyen, ilyen vándor, elég bonyolult, most nem akarok belemenni a world buildingbe Aha. de hogy nomád lehetsz, korpó aki ez ilyen nagy multinaci cégnél dolgozik, vagy így, ja meg lehet Street Kid, aki meg a utca gyerek, ugye, uh -huh. Ez így elég egyértelmű. Hát más kezdést ad, meg más ilyen conversation option-öket dobál fel játék közben, de amúgy na nagyon más nem. érted az első negyed óra vagy húsz percet változtatja meg azt hiszem. Értem, értem. Mert ezt mikor beadt, én azt nem tudtam, és hát... Ugye volt még más sztori, csak nem tudtam, hogy mit tudom, hogy más képességei vannak, vagy, vagy mit tudom, én többet ja. lehet, az egyik az jobban a vagy nem tudom, nem tudtam, hogy... Ja, semmit nem ad. Nem tudtam, hogy ilyen van. És mi, te mivel játszol most rá, Van? Én? Én az Escape from Tarkov-val játszok most. Ideje, próbálok. Na, hát vagy jó vagy? Jó, jó, csak... Anxiety-etek körülbelül. De egyes meccs, de tényleg kell, le, le kell nyugtatnom magam, mire leülök vele játszani, mert... EJ! A, mi az? Hogy hívják? A, a Gear Fear, elég erős. Az a mit fél? Féljesz elveszteni a cuccaidat. Ja, a keveset, amit össze kapírgáltál nagy nehezen. Hódkészen hajnali négykor lejáttál játszani. Jaj, de jó ötlet ez. És valahogy túléhetél két meccset. Mi az ez a az, nem, is, nem is kell ölni, ez az a játék, csak felveszett csak cucukat, azt elmész akár. Ja, Ha még jobb. Hát lehet, de nem biztos, hogy megéri. Mindegy, hm. már eléggé szét van patch -el, mert már elég sok minden került bele. Én éve játszottam vele utoljára. Szóval most elővettem megint. Most egy kicsit jobban ment. Nem <laughs> mi? rajta. Eh, hát, Vagy már jókor jöttem, mert, mert pont vibe után vagyok már egy idővel, mindegy, de ezt majd elmagyarázom egyszer. És... Uh, ja, hát azzal kockultam most. Meg... Annóztam. Annó 1800. Ó, az jó. Minden... Minden szutyakkal játszok én. dúmoztam is. Ah... Minden. Azt egyébként nekem az régi hibám, hogy a Dom egyet et szerintem, a Doom 1 nem vittem teljesen végig. Az egyet talán még annak idején, de a kettőt biztos nem. Azt egy végig kéne vinni. Cheatcon nélkül, meg minden nélkül. A Brutál Doom-ot. A Brutál igen ja. Az a mennyi, Meg Sea of Thieves eztem most, egy Robi. Meg Apex Legends. Na, mindegy. Én azon soha nem játszottam az Apex legends de azt sem tudom, hogy az így jó-e. Nem tudom. Jó-ni jó, ahogy jó, nálunk mondják, de... Nekem belesik valahogy ízé, abba a szatyorban, be a lol is van. Ez mit jelent? Játék, amivel játszottál volt, lehet, hogy játszottál volna, de inkább soha többet nem, soha nem nyúlsz hozzá. Hát valami ilyesmi, mert... Uh, nem tudom, nem, nem, nem, félek te, hogy az is ilyen toxik, meg ilyen... Vagy, nem tudom. Ja. Mondjatok hogy egy online játékot, ami nem toxik. Igen, nincs. Játékot, ami nem toxik. Egy társas játékot lehet toxikkel csinálni, hogyha megfelelő emberekkel játszol. Igen. Tibi. Igen. Hát én az Izit nyomom mostanában a Shadow-lenzet, ugye kijött az új kiek pár hónappal ezelőtt és egyébként az előzére nem rajongtam, meg nem is játszottam vele túlsokat, de ez egész szórakoztató tud lenni. Nem tudnak ő... újítani mindig, hogy e... mindig Annyit nem igazán mentem vissza, mert szerintem konkrétan a Lich king játszottam, ami kb. 50 éve volt. Meg játszottam az előzővel, meg ezzel, szóval olyan sokat nem. nem. Ját meg a klasszikkal egyébként, tehát az, az, az, az klasszikus, hogy azzal játszani kell. Hát, a klasszikot sokat játszott játszottál? A klasszik, de a, szerintem a egyébként rohadt jó élmény volt úgyhogy. Tehát ugye azt az szerintem nem is azért volt, mert ugye beszéltük, hogy az online közösségek azért toxikusak, de esküszöm, hogy tök jó fej, emberekkel találkoztam. Ott jó, egyik se lett barátom meg ilyesmi, de mindenki úgy elveszte a játékot és ez, ez meg is látszott talán. Azért mert te a vagy. Hordáskor ho, is csináltam. Azt hittem. Hát hogyha lehetett volna a csinálok, csak mindenki hordába kezdte, és utána mindenki ott is hagyta a játékot, szóval... Amúgy amikor, volt egy időszak amikor együtt játszhattunk volna, de, de akkor klasszikusztál én, meg nem. Igen, te hát de is most nem vettem meg a Shadow et Nem még... annyira nem rossz egyébként, szerintem. Gondolkodok rajta, de annyira sok. Hát, só. So... Hát, ja, igen. Ja. De figyelj szerintem annyira azért nem. Megéri, mert egész jó kontentek vannak benne. Nem rossz ez a... Hát van, ugye van mit mindig csinálni egyébként. Gyakorlatilag most feresztem fel a pad is, ami egész jó móka. Én szintén egy kicsit visszakozok a Blizzardnak pénzt adni, az meg a mást. Igen, de majd mikor kéne a Burning Crusader, az lesz a tuti. Tudod én a patient gamer vagyok, aki vár tíz évet, amíg megveszi a, <gül> a lapiaton 5 dolgárért. Nice. <gül> majd a Humble Bundle-ben Igen. Igen. Fú, szóval... hát már olyan hulladékok vannak már elnézést mostanában, vagy legalábbis nekem nem volt semmi érdekes benne. Miben? A új játékokba? A Humble -ba. A Humble Bundel-ban, -ba. ja, hát az, az igen. Régen egy fokkal jobb. Régen minden jobb volt. Ah. Ú, ha mindig volt egy-egy jó játék egyébként minden ja, bundel -ba. Hát most nem is tudom mi van benne, meg is nézem. Azt tudom, hogy egyszer kb. 15 játékot megvettem, öö, nyilván 2 euróért, és hogy annak a 97%-et fel se terepítettem. Tehát van való a Sims 3 meg ilyen Battlefield-em, meg ilyesmi, mert hogy 2 euró volt, vagy valami ilyesével. Egyszerűen az volt az első pakka, amit megvettem. Nem hm. tudom, vettem. Egy, egy pakkot megvettem, de nem tudom, mi volt már benne. Most is vettünk egy pakkot. Na jó, srácok, valaki valami, amit szeretne felhozni, hogy miben játszik. Paciens. Ha, ha nem, akkor megyünk azzal tovább, hogy melyik a kedvenc játékod? valaha. Ez talán érdekes lehet. Hát valaha. Uh, uh, uh. Ez nehéz kérdés, most egyébként ezen gondolkodtam, és belőttem, hogy mikkel játszottam Steamen. Hát a top 3 az a Dota 2, a Skyrim, meg a Fallout 3. De mert Dota 2. <laughs> Ilyen sorrendben, ahogy mondtam. Dott, időre, igen. Dot a kettő hát az. 1200 óra felett van, de biztos nem mondanám, hogy ez a kedvenc játékom. De, <gül> de, a, de, de a dotokettőről ez a gond, hogy, hogy az. hogy így. játszol, de így, így utálod, mint az állat. És hát, nem tudom. Az összes, az összes online játék ilyen körülbelül, ami nem. Aha. ami csapat, főleg, ami csapatmunkára. Igen, az így ez van. Gyűlölet. Talán, amúgy most teszem jutott, Talán a kedvenc, kedvenc játékom ez a Warcraft 3. Mm, igen, azért. Az akármi. Modokkal együtt, dota dotaegyel, mindenféle, akármilyen costumabekkel. Tori is jó, körmisek is jók. Azzal elég sokat játszottam, és az, szerintem az megérdemli. Az megérdemli. Ez a kedvenc játékom nem legyen. É, megvan a costume pa x Siege. Uf, Így nincs. Az az, az, az egyszer, a, majd az lesz az egyik adás, valami. Jobb jubileum, újra, hogy azt végigvisszük az X-0 mert hogy az a legborzasztóbb és a legjobb a szerintem BK3-ba. Ez erre konfirmálja. Az... az egy gyönyörű, Az egy tökéletes... A kód maga... Gyönyörű. Gyönyörű! Igen, Szechi, neked? Fú. Kedvenc játszás. Utána mm, a három 3 jött be. <coughs> a leges legjobban. Ma összes játék közön oh. nagyon szerettem még a nem is tudom mivel játszottam még, vagy nagyon sok minden játszottam, és most így nehéz leszűrni, de izé sok időt, ha már időről beszélünk, akkor tök sokat beleöltem például Mountain Blade-ben, meg hasonló dolgokba, és így repetitíven nyomtam folyamatosan, folyamatosan, meg, ja, meg Dwarf Fortress, azt is nagyon <gül> csak hogy ilyen indiszarokat szarokat mondjak. Te, te magad, már Fortress. Erő. Szerintem hónapjaim, éveim vannak benne. Hmm. Még amely itt meséltél róla, már nekem is van benne, szerintem. Ez is, <gül> de most próbálom bejteni, hogy lássam, hogy mivel játszottam a legtöbbeddel. Ah, Hour's Ja, nekem is adotta, nekem az 993 óra. Utána pedig a Warframe jön 282-vel, és utána pedig a Kerbal Space program. 127-tel. Az a ben nem volt, az túl sok idő. De, de, de, de hát mondjuk úgy van benne, hogy elsőnek talán 2012-ben játszottam vele, vala, vagy hogy úgy, és utána abba is hagytam egy jó időre. És tavaly vettem talán elő. Az, ami űbegrind én az soha nem játszottam. Igen. Igen. De úgy jó benne az az ugró, bugra, meg meg, mikor alacsony szintűek az eremik, és akkor egy csapással megvesz mindent. Ür nincs ja. ja ja! Cs csak! -cs. Jajajaj Kérd beállítani? Ha a polgintra rámész és akkor ott a swordbite általítod átállítod uh, Our Split-re Na most megvárjuk Jelentok, no, mert szerintem nekem a... Hát mi vagy, nekem volt uh, A swordbite. Vagy hogy, hogy csinálod? Mert meg kell vágni. Van egy ilyen rész, hogy All Games, és utána olyan, hogy mellette van egy, hogy szórt vál, és ott át arra, hogy mennyi időt játszottál vele, vagy mennyi öcsi van meg belőle. Hát ez nekem egy szív De az a baj, hogy nekem van vagy 15 data-kom körülbelül, és hogy... Ja, mert mindig lebannolnak meg. Nem, csak <gül> sz sz szeretek izét smurfokat csinálni, meg ilyesmit. Ja, azt mondja, Daniel, jó vagy, hogy tud nem, ha. csak mindig megmondom a hogy, hogy, hogy szupportra játszok, vagy ilyesmi, azt nem, hogyha beleragadsz egy izébe, akkor, akkor nehezebb máskorra menni, mert az meg nem tudsz játszani, és jobb előről kezdeni igazából. Hú, meg, meg, most jött ki a trailer, vagy akár trailerja a Mass Effect Legendary edition -höz. szóval mondjuk Mass Effect is egy tök élmény volt játszani vele, mondjuk a 3-a nem fegyésztem be, csak elkezdtem, de azt is ide mondanám. Ú, és tudom, mi volt még meghatározó, és tök jó volt. A régi kotorok. Uh, a kotor egy. Az, az nekem egy hatalmas élmény volt a plot el amikor kiderült hát ott összegoztam magamat tizenpár pár évesen. Nagyon <gül> <gül> És még a között. És én még mindig, ne nekem még mindig nem sikerült ezt megcsinálni, na mindegy. <gül> <gül> nekem sem, én, én feladtam, én feladtam, nem <gül> tudom, <tónak>, hogy csinálni. Jengény voltok. <gül> Megnézem neked, jó? Mindjárt megnézzük egy YouTube tutoriát, hát ha elmagyarázol nekem egy indiait. Ami... Hello, Hello. Hello. Hello, I'm Underwater. Na nézzek, nézek. nézek. mitének bele kellett szállni valakiben megint most most. E azt most komolyan métejt. Most komolyan métejt. Te így e taponaszkodsz, hogy hány óra van a warframe de? Szerintem Igen. <laughs> Kelt találjuk métejt. Másfél milliárd embert magamra szerintem jó lenne. De azért. Ezért nyert a T-Series, látom. Tökség. Így van. Így van. Na. Na jó métegy, neked mi a kedvenc játékod valaha? Valaha. Erős, erős. A Terep 2. Terep... Uh, az viszont rohadt. Terep... Úúúúú, uh, de jó, az a Terep 2 Ja, most nézem bazengmétegynek meg 536 órája van benne, ezért fadja már kell. <gül> meg <gül> <gül> tudod nézni? Elgond a Mindenki megnézheti. <gül> <Ne! gül> a <titkos> dolgait. <gül> a Hunt vagy Showdown, azzal is játszottam, az fasz az a nagyon gyilkos, a nagyon idegesítő játék, a nagyon feszkós, nem? Jaja. Ja. Az is jó. Csak arra sajnáltam mennyi pénzt kidobni. Főleg, hogy nem akart velem senki játszani. Én játszok veled, Nem vettem meg, szóval. De egy amúgy is van, vagy... Fú. Nem tudom, mennyiért adják most. Aha. Az is. Tudod, így felvátva haldoklik az a játék is. Yeah. De nem tudom, amúgy... De a legjobb... ...Jazz Jackrabbit. Hmm, az, <laughs> az is klasszikus. Mög... Hát a legtöbbször, amivel leginkább játszottam, szerintem a... ...Dark messiah Na, nem A, a Michael Magic mind. Dark messiah Az, ő az ami RPG-nek hangzik. Eee, FPS nézetű rpg A kis angyalos? Nem, nem. Ezt nem értettem még szerintem, is láttam még. Amit még nagyon szerettem, az az ElastoMánié. na, de viszont az magyar egyébként nem? igen. Az magyar fejlesztés, az arra csak a Jamtuki informatikórán. Viszont többször végvittem. Viszont melyik talán a legjobb játék, amivel valaha játszottam, az azért csak a Heroes 3. az a 3. Én vártam, csak nem akartam mondani, hogy. Kíváncsi voltam, mikor jön be. Jó, Gróf 3, télen, nyáron. Klasszikus. Nem tudom, Ricsi, neked mi a kedvenc? Hát nekem a TLO 2 egyértelműen. Szerintem Annyira? több millió órát belevertem, nagyjából. Legutoljára most feltettem a plug -it. egy ilyen kis. Ö, hát egy ilyen plugin, tehát hogy plugin az a neve, a végén, és egy ilyen plugin az a lényeg, hogy ö, nagyobb lesz a tested Akármennyi volt, azt hiszem végtelen, körülbelül végtelen oldalú lehet, és tutt, van benne ilyen share stash, és hogyha beteszel oda valamit, akkor az másik karakter is játja, ugyanis single playerben, szóval egész jó moka. Most felhúztam benne valami 94 egy paladint, meg valami 80-valam egy soulcrest, és az a játék az, hogy bármikor le tudok ülni előjátszani, és így, és így több. Nagyon sok, sok időt belevernék meg egyértelműen a Dota 2. Mondjuk az nekem ilyen ö, plátói cucc, mert hogy egy percet nem tudnék vele játszani, az is biztos, de... Azért az interneselelöket, meg minden cuccot vég, né, végig nézni belőle, akármikor. Azóta is szeded a vérnyomás gyógyszert. Azóta is. Azóta is rémálmai vannak tőle. Hát ez, ez Diablo 2 egyértelműen. Minecraftottak ot meg A Minecraft-ot egyébként, most egyébként feltettem nagy nehezen, és rájöttem, hogy én még soha nem vittem végig, szóval végig akarom vinni valamikor. Nem lehet végigvinni, csak úgy. Ja. Próbáltam egyszer, most izé hardcore-ban kezdtem el, és így meghaltam 10 perc után, szóval elment a kedvem. De majd soft vagy single player vagy mi a francba, survival-be megpróbálom még egyszer. Nem olvastam valami Minecraft-os horror story-t, is ismeritek, Hero Brand. Nem. Nem. Valami, valami creepypasta-ként indult, meg nem is, nem is igazi, de hogy valami találkozott a srác, egy ö, ugyanúgy, kiné, ugyanúgy néz ki, mint ő, mint és nem tudom, Steve, vagy milyen ebben a meglept karakternek van valami, Jaj, és ugyanez csak fehér a szeme. Tudom és a legendákot. Igen, és aztán mindig keresték az emberek, és akkor voltak mindenféle streamerek, akik így azé, valahogy megcsinálták, hogy streamen, hogy látszódjon, és feljátszotta, hogy megijedett meg minden. Hirobrain. Hirobrain. ja. Hirobrain. ja. Mert az, az is még ráadott az egészre, hogy az egyik patchnode-ba bele volt írva, hogy Hirobrain removed. -re -re -re igen, igen, igen. Belerakta még notch, hogy is így. De azóta már azóta benne van, azt hiszem. Ja. Mi has? Ez paszt. creepypasta, ja. Creepypasta. Nice. Hm. Nem tudom még, mit lehet megemlíteni, egyértelműen a sim egy, is én teljesen oké okay vagyok vele, amúgy. Új. Igen, azt túl sokat játszottok lampa és meggyűlölte mindenki. Hát nem Fé tudom, mit értelem. Fé fép, Fépp! Fép, sokat játszott. Na, Na és... Ö, ezzel végeztünk akkor, mi volt az első szerepjáték, amivel játszottatok? Hogy tetszett? Mi nem tetszett? Miért nem tetszett? Számítógépes. Aha. Uh -huh. Számítógépes. RPG. RPG. Diablo annak számít. Hmm. Diablo. de az Oli vagy a Hegensles. Slash. Az yeah, action rpg nek szokták mondani, a, de mondjuk azért rpg nek Ne menjünk bele a kategorizálásba. Na, félsz? Nem félsz? Hogy is mondta Kati Béla? <gül> na kérlek, ez egy keresztény <gül> csatorna? Ez el el kell el rosszra gondolni. Az mi... mondta Kati jó estét! <gül> mi, mit szólnátok, hogyha csinálnak egy keresztény Minecraft-szervert? <gül> 0.1 Podcast keresztény Minecraft-szervert. -szerver. Roblox Roblox-szervert. Az, az gőzöm nincs, hogy micsoda. Esküszöm. Nem tudom mi az. Én sem... De... Nem, nem erre <gül> kell, de nem tudom Oktober. mi az. Tehát el kellett volna... Utána -e, kellett -e, volna járni. Na mm. -e, szó. Szerintem valaki rádobasott valami átkot. Nem. És úgy érzem, hogy megvédemled. Na jó, vissza a témához. Mi volt az első szerepjátek, amivel találkoztál? És hogy tetszett? Miért nem tetszett? Fú, szerintem az első ilyen rendes szerepjátek az a Wizardry 8, azt hiszem. Nem uh. halltatok-e már róla? Hallottam, meg uh, elég régi, meg, meg elég nehéz, meg elég katifántos, meg nem tudom így, de van egy furcsa és Azt... érdekes feelingje. Azt még GameStar-hoz adták egyszer. Honnan volt meg a Wizardry 8? Lehet nekem is egyébként. Szerintem én is úgy játszottam vele, de az, az nem egy entry level szerepját. <gül> Köszönjük, hogyha ilyen, nem tudom, tizenéves vagy aki nem annyira tud még angolul, ja. akkor kifejezetten nehéz játék, de lehet, hogy egyébként, hogy a Morrowind volt az talán az... Bacsi, nem de, volt pacsi, nem pacsi! Egyhát azt nem tudom mennyire vég Végül is végülis az RPG, nem? Azt hiszem az egy Az, az klasszikus. klasszikus, nekem is az, is az, az volt az, az. az első, és fú, hát azért teljesen, azóta oda ahhoz mérek mindent, meg az a klasszik is, hm. a etalon non plusz ultra. Igen. Nosztalgia faktor. Én, én azon gondolkozok, hogy a Golden Axe az RPG-nek minősül-e. Uuuuh. Ezzel régis Nagyon megszaladtunk. <gül> nem, nekem, nekem ahogy ezt feltettem azt a nekem rögtön az gondolkozik be, hogy ott is választhatsz mindenfajta ezét, és akkor lehet törpe, meg barbár, meg mit tudom én, ha e azonban nem a... tudom. Abban nincsenek úgymond fejlesztések. Jó, meg igaz. nincsen... Nem tudom, mi, dö nincsen döntésed, és az alapján. No. Ilyen alapon néz, és a Diablo 2 is, vagy az 1 is. RPG. Igen, <coughs> mivel hát nem tudom, mivel játszottam először, hihetetlenül szembe. Diablo 2-vel, rúzképpel bizony. Mi lesz kötni, RPG? Ja, az nekem is. És vettél benne aranyér barátnőt? Igen, buying igen. Csak átvágod sajnos, egy R-s adtam neki. Voltál armor trimmingben az erdő Igen, free armor trimming. Nem tudom, mit hihetlen. Take on a quest. Micsoda? Take me on a quest. Take me on a quest. I will take you to the Widerness. To the wilderness. Na jó, nem tudom, én szerintem így hihetelen nem nagyon emlékszem milyen RPG-ben játszottam annak idején hmm, nem emlékszek Mételj? Nekem vannak ilyen Shanda emlékei, mint én játszottam volna az Elder Scrolls arénával Uf. Micsoda <laughs> Na, ezt meg kell nézem, hogy ez még ezt nehéz elhenni. ez a Daggerfall előtti még, nem? Igen. A, a, ami olyan, mint a Doom kb. Pedig már a Daggerfall is az Nagyon... eredék el hardcore. Nagyon kicsi voltam, Elége. de mindig volt vannak a grafikával. <hat> <há> Oké, okay, most engem bosszantott fel. <hállt> <hállt> És egyébként a Wolf Classic az annak minéső, mondjuk az 2007 es verzió. Hát rpg nek mondják. Jó, <hállt> szerintem. Ne befele egyébként. az izé, volt tényink, szervalán játszottad, akkor biztos. Akkor főleg, ja. Na, izé, ott a Burning Crusade az első, szerintem a klasszikkor nem játszotta vannak irén, de a Burning Crusade-del igen. És az. Mindannyiunknak ugyanaz a gyerekkora volt, ugyanaz a gyerekkora, azunk mindannyian. Akkor meg nosztalgiázunk, kérted, hogy kinek mi jut a szébe erről, vagy A jó. Klasszikus az jó, hogy amúgy mai napig veled egykorú emberrel, vagy hát hasonlókorú embernek mondod, hogy Tauri, nagy esélye, hogy mi amire gondolsz. Oh, yeah. érzem, te valós, az a szar. De várjátok, azt hogy <gül> azt mondtatok, hogy sok voltatok? Tehát, hogy. Vicsit, Én, én, én, én, én alig játszottam mindig amúgy, Most ah. hogyha magamtól kezdenék, akkor is lennék. De, de csak annyiért egyébként, mert ott jobb, tetszenek, jobban tetszenek a modellek egyébként, ennyi. Ah és casual. Get away from me. Hát, <laughs> született. Meg, meg meg <laughs> elkezett, tehát... Oh fuck you. De, se, tehát, senki nem volt Ali szerintem így a társadalunkban. Hát nem tudom. Hogy... Hát, U, hát én egyszer Aliba -al kezdtem, de Után... Hú, nem tudom, megértem a hordára. <laughs> Egy Ali törpe hunterem nekem is volt. Meg egyébként hozzateszem, hogy szerintem az Alice rassziálók azok sokkal jobbak. A, a törpének a rassziája az a legjobb a játékban, amúgy. Az nem tudom micsoda. Az, hogy leszedi róla összes disease meg bleed meg minden semmi más karakternek nincs ilyen cucca. Az az nagyon-nagyon, főleg rugónak az nagyon jó, amúgy. De mindegy, nem mikor meglesz és láthatlan nem ez. Nem terptek, megász, és látható, nem <laughs> Igen, de az, hogy jön egy területi abok ki Ja. Na, mindegy. De minden, hát ne menjünk bele a fajháborúkba, azt Jó lesz, jó lesz. Egyébként a de az... Szöccsi, annyira hordás, hogy hogy sincs, hogy mi volt a törpe mindig. Tehát az, ami nem vár 16 éve. Én szerintem törpek nem léteznek. Törpetagadó vagy? Törpetagadó. Jó, és még egy nem a... láttam törpét, te láttam Én láttam már törpét. Ő, számítós játékban? Rajzol. Ra rajzol. És egyébként a Skyro mellett nem menjünk már rá, szerintem az egy... Azért, hogy... Per... Márjál, a adás? Az ultimate, ja. a AD, a mobil... A, a 208. as A kenyérpirító. Igen. A Ezért azt a klasszikus játék. Ö, mindenkinek volt nyilván izé Stealth-es, karaktere. Csak az volt. Stealth <gül> Ranged Assasin? Igen. Oh. A megint Stealth Archer lettem. <gül> Tipikus. Hú, egyébként ha még RPG, akkor a... Hát akkor a Bloodlines van, Bloodlines. Ja, igen. Jó. Megkérteni -hát... megint. Megint. <gül> De, <egyébként. gül> De egyébként abból még az izé is jó. Még a... Na... Vajdnem Redemption, ami a Diablo-szerű volt, előttel egy vampíros ah. játék, vagy első olyan értelmezhető World of Darkness-es vámpíros játék, az nagyon királytörténet. A középkorba kezdesz, aztán pedig ízébe vagyunk a jelenkorba. Wow! Spoiler! Megkora, megkora Spoiler szereg. alá! Bocs! Bocs! <gül> bocs Először egy 30 év. éves játékot! Lehet, csak 20. Voltam, mert Olvastam, hogy a főhős folyamatosan szopatják, hogy ó-angol akcentussal beszél. Igen, és én azért én tényleg beszél, mindenki kurva jól meg van csinálva. Márbocsánat. De a bloodline is egyébként a úgyhogy most a kettőt várom. Én a akartam kipróbálni mindig a plainscape torment de az baj már annyira a csúnyán megöregedett, hogy már nincs kedvem. Vagy egyszer feltettem, de nagyon hamar megunktam. Hm. Igen. Az nem is az a baj, hogy, hogy néz ki, hanem azt, hogy azt végig átszani, meg benne Olvas olvasd még, mit ha így... Uhova... Nem tudom, 50 óra, 100 óra fogalmam sem. Igen, a Mass Effect eléggé leszokatta az embereket az Igen. olvasásról, meg a... Ezek a... Amikor az RPG nagyon izé lett... Mainstream, úgymond szinte... Az eléggé... Keresztbetett, ezeknek ezek a klasszikus, európai RPG-ek... Ezek azok, nem? A Planescape-től, Jajjaj, látod is szét? Baldur's Gate. So, Baldur's Gate, jaj. Ágy színt, ő a... Divinity. Jaj, yeah. jaj. Yeah, yeah. mm -hmm. Divinity-t magyaráztak, mindig olyan oh, a legjobb. Az, de annyira heavy az a cucc már, nekem, nem tudom. Tudod, ez már... A... a izével akartam én játszani a Tides of Numenera. Ja, aha. Az, az is egy olyan, de az is már... Áááá, erős, erős. Egy egyébként van jó FPS-RPG? Ami amit mondjátok, hogy az jó, és játszottatok vele? Cyberpunk. Ja, azt az, az szerintem ez jó. Amúgy tényleg jó, mert így, a minden, ami nem ilyen programozás része, az szerintem tök össze le van téve, amit nem kellett lekódolni. Uh -huh. ha szépen néz ki a világ, a mondjuk elég azt biztos, biztos hogy visszahozza a szabálykönyvbe, amilyen 80-as években elképzelték tudod, hogy minden így össze-vissza van drótozva, meg, meg mindenem van ilyen kis kiugró, kis kábeles valami, és ilyen. Ja, a tekket azt jó hozzák, meg szép a világ, meg a karakterek kurva jól meg vannak írva, és nem feltétlenül szimpatikus mindenki, de azért jó karakter, ugye? Gondolok itt például ilyen Norivs karakterére, aki egy igazi egoista faszfej, de épettől jó. Bocsánat, az pollerér esetleg. Szerintem meg egy jó játék egyébként ahhoz képest, hogy lehúztáljunk. De ha már FPS érték akkor a Top Bloodlines-t akkor még egyszer megemlítem. Szerintem a Skyrim, Bár egyébként a Skyrim-nek a Skyrim az FPS-sége, meg a harc, meg ezek, hát azért nem az az erőssége. Ezt azért valljuk be. Csapkodod a zegeretig kardozzál, meg ilyenek. Jó, hát ugye a Moro képest az egy szintugrás. Hát a Moro Winter az egy szintugrás. Hát... Volt azért, a az Az Address cross mindig FPS nézetben volt. Ja, ja. So. Az elég. Jó. úgy úgymond. <gül> Na, szerintem lépünk egyet. Ö, és hogyha ilyen RPG-vel játszhatok, akkor mennyire enyhíti ez a szerepjátik éjiségeket. Na, értitek. értitek. <gül> <gül> <gül> Engedjük el. <gül> Én engedtem. <gül> Nem tudom, miről. amikor keveset szerep akkor azért akkor így kerestem, hogy mit lehetne átvenni a jó sztorit, de, de de nem lesz az van, ahogy, igazából úgy hiszem olyan nem tudom, nem. Nem. Igen? hogy hogy egy, nyomsz egy kicsit tízét ebből a PC-s szerepjáték témából, csak úgy, így, hogy úgy megvakarná egy szúnyogcsípést, és hogy éppen jó, de utána még szarabb lesz. Hogy még, hmm. még hogy pont nem az, amit vágysz, és így, ja. De főleg én nem tudom a koromban, amikor játszottam, és akkor nem mondom jó, de jók lehetnek az MMORPG-k, bármerre elmehetsz, meg tök jó Moro Wind, mindenfelé elgyalogolhatsz, azt sem akarsz, de... De ne, nem az. De valahogy mégsem az. Kicsit segít, vagy kicsit... Kicsit ki tudod élni benne magad, meg el lehet benne merülni, mint egy szerepjátékban, egy rendes szerepjátékban, de... De a várakozásokkal ellentétben nem mégsem, mégsem az igazi. Azért annyi különbség biztos van köztel hogy érted, hogyha játszó van mér, akkor az egy kitalált világ, és akkor az úgy van kitalálva, hogy a programozók meg a fejlesztők kitalálták is, hogyha nyilván ilyen sima szerepjátékot játszol, akkor az a te képzeletedre van bízva, hogy éppen mi történik, meg hogy történik. Szóval azért... Meg a kockára. Meg, meg a jö, nyilván a kockára, de azért annyi nagy különbség biztos van közte. De jó. Ja, nem lehet mindent leprogramozni sajnos. Ja. Úgyhogy téppen te szeretnéd. hogy már abban a korban vagy, hogy már semmi sem szeret csinálni. <gül> már mindegy. Akarsz beszélni, Métej? <gül> Erről egy külön adást lehetne szerintem <gül> sietni. <gül> Métej Megint <én> mindenki. Úgy <gül> lehet így, hogy be, be kéne építeni, hogy Métej egy tízes skálán, hogy érzen magad? <gül> És <Két per gül> Ma egy hanyos métejen vagytok. A métes kellett, hát megcsináljuk. De Ricsi, hogy voltam benne a telefonodba? A mé métej féle lelki segély vonal. a ja, másik részét jó ja, is és, ja, és telefon igen. Ja, igen. Ja igen, az a, ja, igen része. Ha? Ja, ja igen, igen, tudod, az első az fontosabb volt. Nos, srácok, csak euh, De itt nem válaszoltam. Úgy, nem, ja, nem válaszoltam, nem tudom. Még a... Én nagyon soha nem rendültem bele szerintem az rpg kbe hogy így euh... Na, ne, nem tudom, amikor volt játszottam vele, de én annyira azért nem játszottam. Szerintem rpg nem nagyon fonzottak. Inkább ilyen a online játokokkal játszottam mindig. És igen, RP role és es euh, nem nagyon játszottam szerintem. Hmm. Hogy, hogy volt ezért? A madras vagy respect, lost vagy valami. Igen, respect, lost. Jó, Skyrimban sokat játszottam. A, a, arra emlékszem Skyrimból egyébként, hogy egyszer kezdtem vele játszani, és azt vettem észre, hogy mit tudom, négy óra van vagy hat óra van és csicseregnek a madarak, mert annyit csináltam kb. 12 órán keresztül, hogy egyik ö, kovács tosszaladta, a másikhoz is megvettem az Iron órokat meg a bárokat. Ez egy kiváló élmény volt. Nekem a stellaris van ez a hajnali négykor még kattingatok és már érzem, hogy így, így elapadt az agyam, és ott ugye fogaskerék hallom, hogy kattan át egyik állásból, a másikba a fejemből. De, na ezt a bolygót még szétbombázom, meg ezt a fajt még kiírtam, és utána aztok <gül> One more Ja, ja, Ez a civilization. Az is, igen. Viszont, ja, amúgy, az hogyha a Hackens ilyen RPG-nek minősülnek, akkor a Pathfix-et ajánlom mindenkinek, mert nagyon, -nagyon jó játék, amúgy. Micsoda? Pathfix-ál jó. Ja, igen, igen, igen, igen. A kitagadás útja. <gül> <gül> <gül> jó egyébként, tényleg? Az ha. És jó. jó, vagy a játékmenet is jó, vagy milyen jó benne? Jó, jó, mert a... ö, nagyon osztomizálhatod a karakteredet egyébként, és uh, megnézed a hát, passzív hát, skill is és az tőle egyébként is. Áldásul úgy működnek, hogy van egy sima spellet, és akkor uh, azokat úgy tudod uh, növelni, hogy mindenféle, mint tudom, palszban, meg, mint tudom, chestben, meg hasonlóban, vannak ilyen szoketek, és hogyha, mit tudom, lősz egy firebolt, az össze tudod kapcsolni egy, mit tudom én, valami ilyen minor gemmel, hogy Két firebolt lősz összesen, és akkor egy harmadikkal összegapcsolva, akkor azok már robbannak is, meg nem tudom, ilyesmi, és akkor ezt is így végtelenségig tudod nagyjából nyomni. ja, ja hogy uh -huh. a karaktered magának nincsenek skill hanem még meg kell az itemétet szokta elni, mint a Diablo 2 és akkor úgy lesznek abilitiei, és akkor azok uh -huh. az abiliteket tudod így mindenféle módon mergyelni, meg módosítani a szkéjeid azok, meg hogy gyorsabban ült több a manád, ilyen rezisztenciád van, meg hasonlók, és amúgy gameplayre nagyon hozza a Diablo irának a feelingjeit. A lore -ja meg a világ az még nagyon vért, De nekem például tök sok égletet adott a kampányunkhoz. Hm. Ezt nem tudtam. Amikor eljutsz a, nagy a városba azután az eredeti részben az utolsó chapter talán, az nekem így mondom, wow! több faszsal meg ott a Lord is olvasni, ah, jajjá. Szóval az nagyon jó játék egyébként, szerintem. Szóval, Igen, igen, a GGG, Gear Grinding vagy nem is tudom micsoda. Jajjá, valami ilyesmi. Jó, srácok. Hát hihetés. Egyszer a májra a Minecraft miatt majdnem leszoktam a dohajnizásról. <gül> Ez a trivia már? <gül> Nem, az erről nekünk, kérlek. Te is ott voltál, amikor együtt kezdtük el építeni. Igen, az, azt emlékszek, hogy elindultál egy irányba, és keresel egy tökéletes pozíciót, ahol felhúzod a bázisod, és, és háran napon keresztül mentél ugyanabba az irányba. <gül> <gül> Nagyjából. De milyen fasz a jó helyet talált? <gül> megértem azt, hogy <gül> megértem meg... a nyomt. És még a is majdnem veszek. <gül> Na, menjünk tovább, mikkel. Jó, srácok, legsötétebb gazamat a Darkest Dungeon, mit gondoltok róla? Ez van egy kicsi specifikus játék kibeszélő. Négy peret. Ha nem lenne az Random Generator Jesus, akkor sokkal könnyebb lenne az élet vele. De így elég... Ez az a jó eléggé kibaszós tud lenni, ja. és ideg, örlő. De amúgy szerintem érdemes lenne beszélni, mert maga a mechanika, meg a világ az ilyen, ja, <coughs> bocsánat, éppen meg akarok fuladni. a Dungeon Crawl-os RPG-eknél szerintem tök sok ikletet adhat. Hát igen, valószínűleg igazából a Dungeon crawl rpg jött az iklet ehhez, ja, ja. így, Ja, De nyilván visszafelé is működhet. Nem tudom, szerintem a hangulata az tök jó, a játékmenet, hát repetitív lesz szerintem annyit után. Már, mind, jó, tudom, mindig meghalnak embereit, meg más szörnyek vannak, meg, meg így úgy szintet lépnek új képességek erősebb valamik, de nem tudom. Egy ideig játszottam, mert aztán valamiért után nagy abba hajttam, és nem hiányzik, hogy még egyszer elkezdjem. Lehet, hogy elfogom mert amúgy egy kicsit tiszkodtja a fantáziámat, mert de tök jól szórakoztam vele, de, de nem az a játék, amikor most akkor nyomni akarom. Na eddig csak lehet. Én csak azt tudom mutani, hogy how quickly the tide turns. <gül> <gül> Rattor idegőrlő. Én... hogy órád van rajta nétei. <gül> Én nagyon sokat jártottam vele. És mitted Nem. <gül> Egyszer nem, de... elég jártam eljártam hozzá, de nem, mindig előről kezdtem, mindig valahogy az a early to mid game az a legjobb része, de ott van az, amikor még nagyon sokat is veszthetsz, úgymond, még ugye semmit nem nagyon van, hogy a legjobb embereidet elveszted, mert most azt hiszed, hogy nagyobb a faszod, aztán mégse. <gül> Meg, hát... ugye... A csapati szállításokkal nagyon jó sokat lehet óskodni. A... Meg... Kurva jó. Igen. De nem túl... Nekem van a kedvenc karakterem, hogy mindig direkt olyan izébe is megyek, megyek az elején, hogy kiegészítse. Csak hogy. Mire... Tehát, hogy mindegyik hős, ugye másra jó. Máshol mm -hmm. a legjobb. Riccsül majd visszatérünk, csak az be akartam. És. mindig houn mastert a. Hound-esztereket viszek. Az alatt. a legjobb amúgy, az kibaszott az nagyon bírom. annyira RNG az, amúgy már vagy öl, vagy nem. de tehát <gül> <gül> ez az al alap aki ez a, a kettőtől tízig. Tudod, ez a... Hm. a Jó, lehet Nem ja. meg, ó, meg Bounty hunter igen. Az... az... legjobb. Meg az egész narrálás, nem tudom, ez... Egész... legjobb. A legjobb élményt nyújtó játék volt. Meg a méret. elkezdtem, úgy jó, jó game. Meg így nehéz de mindig akarod a következőt csinálni, meg hogy fejlődj meg minden, az tökében meg van benne csinálva. Igen, nem indulsz lefelé az a lejtőn. Főleg az a vámpíros a hát az engem a az annyira kreatív viszont a vámpírok benne. Nem tudom, az olyan ritka látni. Mire gondolsz? Hát, hogy izéj vampírok, azok mindig de meg a stb. De hogy ebbe meg rovarok, szúnyog Annyira undorító. Én legutóbb akkor töröltem le ezt a játékot, mikor. Mindegy, az a lényeg, hogy ugye van az az éven, mikor van az a gömb, és akkor fák fújna valami ilyesmit be kell hajítani, és akkor jön egy boss, vagy valami hasonló. Na mindegy, egyszer nekimentem, nyilván kikaptam, de elfogadtam, mert nagyjából kisbetem, mit csinál. És az volt, hogy volt egy totál jó csapatom, de egy tele volt cuccal, ilyen epic cuccal és nem is tudom, mik voltak rajta. És tényleg jó volt ez a szállítás, és, és nem volt rajtuk semmi disease, meg ilyen rontás, meg nem tudom ilyesmi. És lementem egy helyre, és pont ott volt egy disease. Tehát, még nem is közöttem semmi egy olyan trozogömbbe. Ledobtam egy, egy fákját, és konkrétan egy körül ledarált a picsába. De egy viccen képül. És így... De, de... A semblört meg... Be akartod akasztani a semblőrnek, aztán ő akasztotta be neked. Hát van, szóval egyszer nem tudtam felfogni, hogy de konkrétan nem, nem engeded semmit csinálni érted, de tényleg semmit, és így ledrált egy kör alatt, és mondtam, oké, okay, én ezzel nem játszok többet. De minden körbe stannol. Igen. Nagy esélye Ja, azt, azt okosan kell. Hát én azt hittem, hogy Gyompi vagyok, aztán megtanulni, de nem. Na mindegy. Ennyi. A kiegészítők amúgy azokkal nem játszottam talán, most majd megveszem őket, és végigviszem. Star horror. Melyik a legjobb kiegészítő amúgy az a vámpíros? Az engem nagyon bosszantott. Hm. vampiros az egy kicsit idegesítő, de igen, de nem hát tudom. A, iszé... a, maguk a dlc a kiegek azok annyira nem kötöttek le, mint maga a main game. Ugye ja, volt, mi az a... Star? Madness from the Stars? Az a kiek neve? Nem tudom. Ja, de az is jó, az meg a Color Out of Space-nek a izé, spin-off-ja. Jaa. Yeah. Uh, Lovecraft vonal. Micsoda? Lovecraft. Nem? Aha, nem? az. Az az. Az egész játék az nagyjából, nem? Hát igen, amúgy. De... A... Uh, Akartam. Igen, az meg ilyen... Ez a V fighter vagy ilyen V vek jönnek, annyira nem kötött össze. az se. Most meg van pvp kieg, az azzal az nem is játszottam. <sínt> Tudom, az nagyon fura hozzáadás volt ez a pvp. Hát az, az nem beleillik. És nem nagyon, nem... Az, nagyon az, amit ugye tizen nagyon akarnak, tudod? Ilyen ja. egy, egy, egy, egy kisebb mennyiségű ember nagyon akar, akkor hát, rakjuk be. Nagyon srácok, következő játék, Among Us. Az most nagyon Jö. megy mindenhol. Bé Mi játszunk egyébként pár hetente. Szerintem igen jó játék, mert könnyű megtanulni, el lehet vele szórakozni, és csak úgy repül közben az idő. Mit gondoltok róla? Hmm, Fan egyébként. jó, hogy el lehet lenni benne. Hmm, egy idő után már egy picit unalmas, tud lenni. Talán. de egyébként, hogyha igazából attól függ, hogy hányan játszatok már, a 10 akkor ami szerintem tök érdekes. Tehát ha vagytok a nyomás 10 hogy vagytok annyian, hogy van lehetőség két imposztolra játszani, szerintem már ha ki. Meg mellett benne hülyeskedni nagyon sokáig. Kicsit kevesebben már, már szerintem nem annyira, nem annyira jó múka sok ideig. Nagyjából hasonló dolgok vannak történni, nekem legalábbis ez az érzésem. De, minden, de egyébként mindig, mindig kapható vagyok egy kis Among uszre. Az a lényeg, hogy két ember összeveszem. <gül> <De. gül> Igen. Legalább kett. Az, az a baj ezzel, hogy, hogy ha sokat játszatok úgy, hogy mit tudom, hogy hetente vagy két má, hát nem is tudom, hetente talán még oké, okay, de így tényleg unalmasan velek is tudod, hogy mit tudom én, Ugyan, főleg, hogy ugyanazok az emberek játszhatod. Tudod, hogy mit csinál, hogyha, vagy tudom én, ő az impostor, meg hasonló szóval. Ja, hogyha lekapcsolni a generátor, meg elmenni az oxigén, meg bezáródni az ajtók, akkor tudod, hogy X emberek nem lehetnek, mert ők nem szoktak ilyen rafináltak lenni. Igen. <suk> <suk> <suk> <suk> ja. Ja, egyébként hát nem hogy játszunk. Már nem fagy. azért kell kicsit szüneteltetni. Most mondjuk játszhatnánk valamikor egyébként. Sőt, játszik meg a be Discordra, és hogyha van hely, akkor szólunk és majd játszunk. Hú, ez Úgy ez így jó tehát egyébként, ha valakinek van Jaja. van kedve meggyűlölnie más embereket. Vagy <gül> ha <gül> <gül> valaki nagyon utána minket, akkor legalább megövehet. Így van. <gül> Én is azért <gül> <vagy>? játszom. Kívül egyébként emlékeztek, mikor pár hete játszottunk ki, és konkrétan hogy 10 keresztül mételyt egy be imposztornak. És így... Azok, így nem értettem, hogy, hogy így beakadt a játék valószínűleg, vagy valami, és így... Ezt ahogy. És mindig mételyt adta be, konkrétan mindig, és hogy úgy voltam, nem biztos nem lehet métely, hát nem létezik, hogy mit több tizengyél, és őt adtam, és, és őt adta be, baszki. tehát már érvelni se tudtam azzal, hogy há, né, négyszer, négyszer, csak nem vagyok az impostor. <laughs> Már, már mikor ötödjére mondom, akkor már nem volt, nem volt túl hatásos szerintem. szerintem. Igen. Te már, már. Az egyébként az is, hogy a az, hogy... Na jó, következő téma, és egyben az utolsó igazából. Nem tudom, hallottátok e bekerült a 2 ez az Overwatch, ami egyébként chego is szerepelt már. Az a lényeg ennek, hogy ilyen magas behaviour Kóros emberek, akik, mit tudom én, nem trash meg, nem cheat meg hasonló, kapnak lehetőséget arra, hogy végignézzenek egy klipet és megmondják azt, hogy ö, az valós reporte, tehát, hogy ha mit tudom a gyerek azt trash talkolt, reportolták, akkor te végignézheted és azt mondtad, hogy igen, ez tényleg trash volt, vagy tényleg a gyerek csítelt, vagy mit tudom én, stb. ilyesmik. És tehát, hogy beadták ezt, berakták ezt, ö, a kettőből, és nem tudom, mi a véleményetek erről, hogy, hogy ez jó dolog-e, rossz dolog-e. Annyi szerintem még, hogy én úgy tudom, hogy ezeket ők, ö, utólag elemzik, és ezt felhasználják az AI-hoz, hogy ezeket felismerje normálisan. Ha valaki csiníten, és akkor nem kell majd kézzel jelölgetni, hogy igen, ezt csítenem, az AI egyszer fel fogja majd is még ismerni. Hmm. Ezt tudod, mire ez a meg csak? No, Puszta. Puszta, ingyen munka. Igen, nekem úgy van, a szembe, hogy nem kell felfogadni Community manager aki ezt így nyomogassa, hanem a fanok megcsinálják ingyen, mert azt hiszik, hogy van egy kis hatalmuk meg. Igen, hm. ez, ez tipikusan ez a. Persze, fogjátok, meg is nézték ti! Ez volt ez a YouTube híró, vagy mi volt? Az is ment egy darabig, meg annyian volt ez a. Nem akarjuk mi fizetni a megfelelő embert erre, ezért, mivel van egy rakat fanunk, rájuk dobjuk. És ők majd megoldják nekünk a problémánkat Jó, gondolom megcsinálni ezt a rendszert, ez gondolom egyszerűbb, mint hogy kevesebb pénz, mint az felvenni pénz. Az embereket. Igen, az, szóval. az pénzbe hát került, az egy... a ja. uh -huh. Hát nem tudom, egyébként most ez hogy működik mármint olyan szempontból, hogy most én nekem is bedobhat ilyeneket, tehát tényleg... Be-be-be, valami olyasmi, hogy belépsz a játékból, és írja, hogy ott van egy replayed, amit megnézhetsz Letöltöl a replay pontosan arra részt hogy elvileg, hogyha működik, nem tudom, hogy működik-e már, amit meg kell nézni, és akkor te mondhatod, hogy igen, ez az, kevés a bizonyíték, meg az, hogy nem, ez nem az, és akkor ennyi. te ott mondjuk van egy feljelent... Még egyszer, Pocsi? a VoIP is benne van a felvételben? Igen, igen, igen, igen. Uh -huh. És akkor letöltés, és akkor azt, azt a rész dobja be, és úgy, ahogy a... Tehát hogy úgy, hogy a Ripley-t játszhatod vissza, meg ilyesmit, csak arra a részre ugrik, amik, amit ugye éppen reportoltak. Meg kérdéses részekre. Biztos, hogy mm -hmm. az egy griemen van erre kitétel szerintem, akkor még... Egy egy hát. És akkor, hát, valakit importálnak, és akkor nem tudom belőle, ugye random ilyen normális rétingenedekező az játékosnak, azok, hát, akik az, ö... akarják, értékelik, és akkor valamit kihoz belőle a rendszer, meg egyhogy. Szerintem hogy szerint hogy nagyjából kézzel? így működik, igen. Azt nem hogy... tudom, mennyi embernek rak, na, dobja be, de szerintem nagyjából így működik. De meg úgy is hangzik ez, mint amiben be fogsz forcsan, és valahogy elrontják, tudod. Lenséges. De éppen ez a lényeg, hogy, hogy mit tudom én, bizonyos, hogyha nem is bizonyos MMR felett vagy, hanem hogy, hogy játékidő kell hozzá, meg ilyeset, tehát egész jó a rendszer, de úgy gondolom, hogy talán Legszel. ez egy... Azt hiszed, hogy jó, a, a, a, a, aki forcsánra jár, az pont olyan, hogy kurva sok időt belőlt már, viszonylag jó az MMR-je is, és lazán szét tudják, szerintem hogy ezt trollkodni. Hmm. Remélhetőleg kitalálnak valamit, persze nem alapból, jó kezdeményezés, mert amúgy ott a az nyilván tele van. Tehát cheaterről annyira én nem találkoztam, viszont trash meg nem tudom milyen teljesen hülyével, akit csak azért van fent, hogy szétcsinálja a játékot, és hogyha be tudom jelölni, hogy igen, ez a gyerek ezt ez szarul csinálta, szerint nyilván is akkor többen is megerősítenek. És hogyha ez ki tudja, szűr, ki tudja szűrni automatikus a rendszer, akkor szerintem az pozitív játéknak nem lesz annyira toxikus, bár mondjuk nem tudom, mennyire lehet ezt elkerülni. Hát... Sem sóbánya, sem Ezt tudok képzelni, bár semmilyen online felületet, anélkül, hogy toxik lenne valamilyen szinten. Jó, hát ez, ez hát. nyilván így van. Most azon gondolkozok, hogy ez mennyire lehet viccelni velem most ezt a full mondja, de szerintem... Azért nem igazán reális, hogy visszajönnek vele már, mint hogy nyilván nem, mit tudom én, százból 80 ember, akit kiválasztanak, rendben az forcsonyos lesz, és azért, nem tudom, mindig egy-kettő lesz az. És ha az mindig a többiek ellen szavaz, akkor azt is, gondolom, kicsi meg, hogy pedig rossz hoz. Nagyon durra dolgokra képesek a forcsánosak, inkább ezt akartam kifejteni. Ja. <gül> Jó, oké, <okay>, most <gül> a <point>. <gül> <gül> <gül> történt, egy kicsit nehéz átjátszani nekem az az érzésem, hogy nem olyan nehéz úgy, úgy megcsinálni a rendszert, hogy ne lehessen összebeszélni. Mert nyilván tehát egy ember ez nem tud mit csinálni, mert hogyha százan értékelik vagy ezren akkor egy embernek a véleménye nem számít semmit önmagába, és hogyha nem úgy osztogatja ki, hogy ez mindig más, vagy mindig random, akkor gyakorlatilag soha nem lesz olyan, hogy ezzel vissza nem tudom, így a magasabb vonzatába, meg én nem bízok az ilyen... Nem bízok az amerikai igazságszolgáltatásba se. Tehát ez a jury, a jury of your peers. Ó, is ezt bementették. Nem bízok az emberekben, nem tudom, láttatok már a Wikipédiát, meg az Open Source Map-et, szerintem, meg ez jó. Ja. Community, community csinálja. Az a void, ha nem adott a akkor... community igen, <gül> De a, a <gül> Dota community amúgy teljesen oké, okay, csak az a baj ott is van néhány roltalma, ami szétcseszi az összes többit. Még erre azért mondták, hogy a Fortnite a legjobb játék, amivel sose játszottam, tud. hogy minden gyerek fortnite azik, ezért nem csenek ott Dota, LOL-ban, <gül> <gül> Ja, az, az, az ugye klasszikus point, ez nem ide élik, viszont most a említett is el is fogom mondani, nem tudtok megállítani. Most az a lényeg, hogy mikor annak idén kijött a, a blizzard Overwatch, akkor volt egy hétvége, amikor akkor volt első open bait, és akkor nyilván mindenki játszott vele. És akkor a, nem tudom melyik játék ment annak idején, de a WoW játékossága lett, lecsökkent, mit 10%-ot, meg mit tudom én, biztos volt Fortnite, LOL, nem tudom mik voltak annak irények. tehát mindenhonnan csökkent, vagy 10%-ot, kíve Dotánál. Tehát konkrétan Dot, lesz a szarta senki. És így elgondolkodtak az emberek, hogy akik Dotáznak ismernek vajon más játékot? Tehát, hogy így léteztek, Senki nem játszott vele. Dotán az lesz a szarta, hogy hihet egy játék, és akkor nagy durránást lesz. Ez volt a anekdota. Még mindig úgy. Még mindig pts van. Totál sajnálom, Ricsi. Igen, ez nem is tudnék vele játszani. Na de mindegy. Nagyon jó, szerintem ezt átbeszéltük. A lényeg az, hogy jó az lehet o... ez, hogyha... Ricsi, miért nem lassítelted le azt az egy creepet, amikor éppen arra jártam, és pont nem, nem találtad el? Vagy, nem hogy éppen miért lassítelted le? Miért <laughs> Meg nem sikerült a pull, meg ilyesmi. Na jól, majd egyszerűen egy data epizódot. De amúgy azt ki <laughs> communityre re bíznél, visszatérve erre az egész kérdésre, hogy ne zsörtölj, ne zsörtölj! Én, én szerintem valami, biztos van olyan rendszer, hogy vannak fogadott moderátorok is, vagy valami ilyesmi, és hogy az ők szavuk többet ér, és akkor nyilván ők is működnek, de szerintem ez egy egész jó rendszer lehet. Pénzérve, jó embereket lehet találni. Ilyen. Indiában vagy már ezer darabot. Lehet amúgy ebből csinálni, szerintetek lehet ebből így jó AI-t csinálni? Szerintem lehetne. meg tudja adani később, vagy sokkal később beleszórással. Szerintem lehetne. Taj mi volt aki Twitteren volt AI, amit felraktak? Azt hiszem 48 óra alatt fasisztát csináltak belőle? De, De én, én, te, az, az egy öbször is vagy több ilyen ilyájjal is, amivel lehetett beszélgetni. Azzal mindig dinácit kell csinálni. Igen. És a, amúgy figyelj már, mert amúgy egyébként az is érdekes, hogy a trash talk, az végül is és azért nem mindenkit beszél már moróban, az is egy ilyen... Tudok a kabláját! <laughs> Cik-cika! Az mennyire igaz vajon, hogy ez Európa, tehát ez a folyamatos cikázás, meg franciák ja. próbálunk beszélni, meg stb. Ja. Amerikában meg így hót nyugodtak a z-szerverek. Ne, ne, ne, nem, ott meg peruiak vannak. Peruiak? ott. ott, Brazíról, ott, ott. Ja, igen, brazilok meg peruiak, de, de, de ez a kettő talán azt mondják, hogy rosszabb, mint az izé. Az oroszok. Nem? A trópusi Oroszország-Brazília? és ismeríteni, hogy Brazília az a trópusi oroszország. Nice. Na, láttál már brazil deskemeket is orosz. Micsoda? Orosz meg brazil deskemeket láttatok ja, hát igen, a Brazílt még nem, de rákeresek szerintem. Hát a brazil az GTA. <gül> <gül> okay. Nice. Na jó van szerintem. Szerintem jöhet Mételjnek a triviája. Hú, isteni. Kéne valami jingle? majd felkeresek egy szét, mi mi, mik azok? Milyen, milyen rapperek? Soundcloud rapper? <gül> Team song. Opening song. Every uh, anime opening ever. Tud valami, ilyesmit, mint a jeszcze. Reklámozzunk már valami jó Youtube-ot, mikor a videó info egy. Igen, igen, igen. Na most egy triviát, okosodjunk na. na Az orriás tekneősök felfedezésük után 300 évvel kapták meg csak a tudományos elnevezésüket miért? Ez a tudományos elnevezés alatt a latin nevét érted végül is? Igen például itt a lupus lupus a farkasnak vagy korvus korax közösséges varjú Richardnek volt egy ötlete mi is ön, ön, ön nem tudjuk, de méte bevezette, hogy erről fog beszélni nekem csak annyi, hogy egyszerűen elfelejtették, így, így nem foglalkoztak vele, azt hogy van neki, de nincs. De Mitej azt mondta, hogy ne magamból induljak valami. ki. Szóval... Jó útra haladsz amúgy, de ja. félrehozották valamivel, vagy mi? Igen, nekem is az a tippem. Nem. Hm. Hm. Egyik se, egyik Na, se jutott. Akkor, várja, várja. Egyik se jutott el Londonba, mert túl finomak voltak. Mi? Na 300, év alatt, 300 év alatt minden egyes szállítmányból, minden egyes példány meg lett eve, amit London irányába. Kíván. Ne idegesíts. Azt írták róluk, hogy annyira finomak, mint hogyha bárányhúsba bugyulálnál, uh, a víl, a borjú, borjú húst, és azt libazsíron kisütnéd. Olyan finomak. A oh, szegény teknősök. Jesus Christ Friss, tiszta vizet tartalmaz. Van egy hólyagjuk, ami friss, tiszta víz van És az nagyon sokáig eláll áll benne És kiitták a vízüket, megették a húsukat És a végén a, a teknőket felhasználva ugye azzal merítették ki a bejövő tengervizet Például Mindenminket És annyira finomak voltak, egyszerűen nem jutott el egy se Oh, thank you for the trivia, matey Hú, oh, rosszat -e fogok állni. És, tehát 300000 év után így, így vegánok vitték? Vagy micsoda? Végre valami a kezdébe jutott, vagy hoppá! Ez kimaradt! Hoppá, az ég! elvitték az egyetemi munkatársat oda, és úgy! Azt az a durva, hogy Darwin az tagja volt ezen valami Gourmet Society-nak, aminek az volt a lényege, hogy minél ritkább állatokat egyenek. Hm. Ó, Van a... valamilyen... A Gromit... Milyen-milyen Gromit? Velesz és Gromit a Gyurva rajzfilm. Igen, igen, igen. sajtot meg Créken Az a... Ő csinált egy kalózos rajzfilmet ah. szintén. Aminek az volt a lényege, hogy valami állatot meg akart tenni Victoria királyné, és ezért el kellett rabolni. Vagy el akarták rabolni a brit flotta. Tehát igen, egy dodót. Az utolsó dodót meg akarták enni. És a halózok rejtegették a dodót. Igen. Ezek voltak ilyen emberek. Én azt mondtam, hogy ez csak poén volt benne, de basszus fura, hogy ez true. Állítanok, hogy minden... Mondtak valami híresebb tudós nevét, hogy az, ahogy kategorizálta az állatokat, mindig ez leírta az ízét is. Meg hogy hogy készítette el. De hogy volt valami, az izé, tengeri sólyomra mondta azt, hogy nem olyan erős, mint a galamb, de nem, nem olyan erős, mint a aranyfejű sas, de gyengébb az íze, mint egy fácának. Mm. És ugye valójában a kettő között van az a ritka tengeri sójomnak az íze. De azt lőd be. <gül> <gül> Na jó, van. Köszönjük. Köszönjük. Következő egy újabb trivia. Remélhetőleg nem ilyen dark. Remélem darkabb. Vagy darkabb, igen. most köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük, Köszönjük, hogy itt lehettünk. Jövő héten tali. Így van, így van. Iratkozzatok fel ránk. Megtelhetok minket... Gyertek Discord-re, nem megállítottam egy izét, na mindegy. Szóval iratkozzatok fel ránk, mutassatok meg ismerőségeknek, akiknek esetleg tetszene. Fel Spotify-on, Apple podcasten, en írjatok nekünk e-mailt a 01 podcast-ukat, game.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. Igen, Discord, és írjatok cementet, kommentet. Nektek mi voltak a kedvenc számítós játékotok gyermekkorotokban? Cérnák. Na jó, szerintem ennyi valamit megkiflájtattam. Hmm. Minden megvan. Szuper. Ez egy gyors felvétel. Ez egy jó materiáltságot. a kapunak. Ja. ja. Ho Hozzátok a kamerát. Na jó, sziasztok. Hello. Csele.